גרמיהו, פרק ב' ויהי דבר אדוני אלי לאמר הלוך וקראתה ואוזני ירושלים לאמר כה אמר אדוני זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה קודש ישראל לאדוני ראשית תבואתו כל אוכליו יאשמו רעה תבוא עליהם נאום אדוני. שמעו דבר אדוני בית יעקב, וכל משפחות בית ישראל. כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם בעוול, כי רחקו מעלי, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. ולא אמרו, היה אדוני, המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה. בארץ צייה וצל מוות, בארץ לא עבר בה ולא ישב אדם שם. ואביא אתכם אל ארץ הקרמל, לאכול פריה וטובה, ותבואו ותטמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה. הכהנים לא אמרו, איה אדוני, ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי, והנביאים ניבאו בבעל. ואחרי לא יועילו הלכו. לכן עוד אריב אתכם נאום אדוני, ואת בני בניכם אריב. כי עברו איי חיתיים וראו, וקדר שלחו והתבוננו מאוד, וראו, הן הייתה כזאת? ההמיר גוי אלוהים, והם לא אלוהים, ועמי המיר כבודו בלא יועיל. שומו שמיים על זאת. וסערו, חרבו מאוד נאום אדוני. כשתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. העבד ישראל, אם יליד בית הוא, מדוע היה לבז? עליו ישאגו חפירים, נתנו כולם, וישיתו ארצו לשמה, עריו ניצתו מבלי יושב, גם בני נוף ותחפנכס ירעוך קודקוד. הלא זאת תעשה לך, עוזבך את אדוני אלוהיך בעת מוליכך בדרך. ועתה, מה לדרך מצרים לשתות מי שיחור? ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר? תייסרך רעתך ומשובותייך תוכיחוך, ודעי וראי, כי רע ומר עוזבך את אדוני אלוהיך. ולא פחדתי אלייך, נאום אדוני אלוהים צבעות. כי מעולם שברתי עולך, ניתקתי מוסרותייך, ותאמרי לא אעבור. כי על כל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן, את צועה זונה. ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת, ואיך נהפכת לי, צורי הגפן נוכריה. כי אם תכבסי בנטר, ותרבי לך בורית, נחתם עוונך לפניי, נאום אדוני אלוהים. איך תאמרי, לא נטמאתי, אחרי הבעלים לא הלכתי. ראי דרכך בגי, דעי מעשית, בכרה מסרחת מסרך את דרכיה. פרא, לימוד מדבר, באוות נפשה שאפה רוח. טענתה, מי ישיבנה? כל מבקשיה לא ייעפו. בחודשה ימצאונה, מן עיר רגלך מייחף וגרונך מצמאה. ותאמרי נואש, לא, כי אהבתי זרים ואחריהם אלך. כבושת גנב כי ימצא, כן הורבישו בית ישראל, המה מלכיהם, שריהם, וכהניהם ונביאיהם. אומרים לעץ אבי אתה, ולאבן את ילידתני, כי פנו אלי עורף ולא פנים, ובעת רעתם יאמרו, קומה והושיענו. ואהיה אלוהיך אשר עשית לך, יקומו אם יאשיעוך בעת רעתך? כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. למה תריבו אלי? כולכם פשעתם בי, נאום אדוני. לשב הכיתי את בניכם, מוסר לא לקחו. אך לה חרבכם נביאיכם כאריה משחית. הדור אתם, ראו דבר אדוני, המדבר הייתי לישראל, עם ארץ מעפליה? מדוע אמרו עמי, רדנו, לא נבוא עוד אליך? התשכח בתולה עדיה, כלה כישוריה, ועמי שכחוני ימים אין מספר. מטטיבי דרכך לבקש אהבה, לכן גם את הרעות לימדת את דרכייך. גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, לא במחתרת מצעתים, כי על כל אלה. ותאמרי, כי ניקאתי, עכשיו אפו ממני. הנני נשפט אותך, על אומרך, לא חטאתי. מה תזלי מאוד לשנות את דרכך? גם ממצרים תבושי, כאשר בושת מאשור. גם מאת זה תצאי וידייך על ראשך. כי מאס אדוני במבטחייך, ולא תצליחי להם.